يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا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 Jag ville bara säga Du är inte ensam Om att bära denna längtan the magic radio SD Sverige demokraternas röst i Stockholm på närradio som sänder på 88 megahertz och det hörde var Jakob Hellman 1000 dagar härifrån. För att komma in på lite vad som händer i landet i övrigt. Jag nämnde tidigare att jag citerade ur sajten av pixlat.info med anledning av islamiseringen i Sverige så rapporterar man där att socialdemokraterna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 Och så har man alltså gjort en beskrivning av gärningsmännen som nu skulle vara helt otänkbar i Sverige. Och det här kan också läsas på avpixlat som sagt. Sen de ensamkommande flyktingtonåringarna. Där har vi ju tidigare rapporterat om problem som de orsakade svenska samhället. De orsakar en hel del problem även för varandra verkar det som. Därför att